Певно, то була ліка. Але коли вона привезла її, навіщо це зробила? Чи є між покупкою та зникненням якийсь зв'язок? Я його не бачив. Ненависна шафа затьмарювала мені мозок. Те, що ліка перший тиждень була на Бієнале, не викликало сумнівів. Я Ну, звичайно ж, слідчі також пройшли цим шляхом. Обійшов усіх, з ким вона їздила, і ті підтвердили це. Зникла вона раніше, ніж закінчилося це мистецьке свято. І ніби у воду канула. Ніхто не міг сказати чогось певного. Про те, що вона зникла, я дізнався днів за 10-15 після повернення інших. Адже Ліза... Заборонила мені навіть з'являтися поблизу їхнього будинку і сказала, що зустріне ліку сама. Я був упевнений, що ліка більше не хоче мене бачити, хоча це здавалося мені неймовірним. І увесь цей час думав, що робити. Зрештою, вирішив, що все на краще, і відважився зателефонувати в дім колишніх родичів. Просто хотів почути. «Голос! Дивно! Але голос Ліки! Хіба вона не з тобою?» – історичним голосом закричала в слухавку Ліза. Виявилося, що в потягу, який вона зустрічала, Ліки не було. Потягу з того краю було багато, і Ліза вирішила, що я випередив її. Таким чином було втрачено Два тижні. А потім почалися моторошні пошуки, до яких час від часу долучалися жахливі процедури допитів у кабінеті слідчого, інтерв'ю та переслідування кінокамер. Фотографії ліки висіли на всіх станціях метро. Мої колеги та студенти дивилися на мене зі співчуттям. Це також було нестерпно. Я тримався з останніх сил. У перші місяці Ліза телефонувала мені. Я хапався за слухавку з надією, але вона лише проклинала мене. Зрештою, я припинив усілякі контакти з цією родиною. І тільки зрідка до мене долинали чутки, що Єлизавета Тенецька майже не виходить із хати і поволі спивається разом зі своєю хатньою робітницею, колишньою актрисою, яка зіграла в її першім фільмі. Тим часом її чоловік кинув усі сили на пошуки дочки і прочісує карпатські ліси. Та все марно. Ліка зникла. Тепер я розумію, що означає «зник без вісти» і знаю, наскільки страшним є це визначення. Безвісти – це гнітюча безвихідь. В Афгані я стикався з подібним, але тоді це не стосувалося мене особисто. Пам'ятаю, що мені навіть здавалося, що в цьому є певна надія – дочекатися, побачити, вірити в краще. Але нині я вважав інакше. Якби я довідався, що ліків немає серед живих, це було б тим катарсисом, після якого я зміг би дихати. А так, я просто задихався, малюючи в уяві найстрашніше. Ліка була зовсім не пристосована до життя, та й не намагалася пристосуватися, і тому з нею могло трапитися все, що завгодно – але що входило в це все, що завгодно? Все – це все. Мені було легше вважати, що її забрали інопланетяни. Довго не давали спокою її речі. Я постійно наштовхувався на них, змучувався, намагаючись згадати, коли вона одягала ту чи ту сукню, занурювався у неї обличчям, на другий рік не витримав. Усе разом із фарбами і малюнками заховав у шафу. Ту саму.